Det här avsnittet av Pari Pixla görs i samarbete med familjen. Våra goda vänner i så här juletider, spel och sånt. Oh, ja, fint. ja fantastiska. Oh, Norteljes pärla som jag har sagt. Oh, gud, ja. Nu är julen nära, Filippa, så då tänker jag så här att vi ska lyssna på en jullåt. Oh, en, vad spel och, en spel och sånt jullåt. Mm -hmm. Så jag vill att alla hänger med nu. Mm. Mm. Finns det en plats som vi saknar Mitt i trafiken Spel och sånt Med från vår tid mm. Här är så god det spel För varje unik Tomten, han vet Vad han ska gå Ja det vet han. När julen närmar sig Och listan blir lång Peter och Borka Fixa med stil För alla ungar som Ja, och bjuder på varje fantastisk, <här> Vad är det? Jag vet inte. Och spel och sånt på Jag tycker det här är fint. fint Låt det här vara en anthem nu ja. När ni glider in på spelosont.se och, och köper era julklappar Fantastiskt Fantastiska Julklappar Precis, exakt <laughs> Men vi tycker såklart att ni ska åka till Nortelje och kolla in den fysiska butiken. Och uppleva magin själva. Och känna och klämma på saker. Ja, ja. Viktigt så här i juletid. Ja, men det Eller tycker hur? jag. Ja. Ja. Gud, vara fint, Robin. Ja. Var jättefin. Så ett stort tack till våra goda vänner på spel och sånt. Tack så mycket. När de klappar en decemberkväll De in till en spelandets fest med spel glädjer vi tyffs allra bäst, och spelar och sånt, mitt på baken. Genom varje hyllar hörs barnets symfoni, i varje dår där fantastiskt, toppens Den som blivit bränd med glockat järn, blivit till kinesiska muren, fick bära stenar, murar, stenar på muren. <här> Var och fast. en som är undan en skrift blir slav till Tjujangnismu. Hejsan hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 206 av Sveriges mest kärleksfulla tv podcast par i pixlar. Jag som pratar heter som vanligt Robin och mitt nummer mot sitter som vanligt Filippa. Hej! Hej! Vi gör sådär också. Oh. Wow, hey! Hej! De hey! December. Oh, året går mot sitt slut. Äntligen. Oh, och vi har sparat ett av våra bästa spel mm. Ja. Kan man säga så? Att, vi har, vi, ja, spoiler. Nej, men jag har sparat eh, ett, ett starkt spel. Oftast när det kommer ett nytt spel som vi ska recensera, då känner jag så här att då vill inte jag släppa recensionen alla andra släpper recension, för då försvinner det bara i bruset. Ja. Jag vill spela ett spel, ett nytt spel, gärna två gånger. Och liksom kunna känna spelet riktigt. Alltså här, verkligen låter det smälta in. I mig. Hur hinner du det? Men Jag vill liksom gå och fundera på saker länge ja. innan jag bara säger att ah, det är ett bra spel och så, så går man vidare med livet. Mm. Silent Hill 2 har funnits ut ett ganska långt tag nu. Mm. Men jag känner då så att nu har jag spelat det och jag har liksom låtit det sjunka in i mig och jag har gått och tänkt på det väldigt väldigt mycket. Mm. Så det skulle bli jättekul eh, att prata om Silent Hill 2 Remake äntligen idag. Först och främst innan vi drar igång, hur mår du? Hur mår du? Hur mår du? <laughs> Jag mår bra, eller mm. vi har lite sjukstuga här hemma Men eh... Stormen växer sakta framåt ah, Ja, jag är lite orolig Mångsjukan ah, finns jag... i huset Den har entrat huset Och eh, inte för dig och mig Än Nej. Men det kan komma, det kan det, slå till Det kommer komma det kommer komma, så jag tänker så här Det är jättebra att vi sitter här och spelar in podden Nu när vi fortfarande liksom står på benen mm. Det är tre avsnitt Som ska ut nu i december mm. Det är först det här, mm. sen är det Final Fantasy VI ja. Som är liksom ett julavsnitt eller man ska säga, och sen årsavslutning mm årsavslutning. Oh, jag jag. Ja, så det, det är mycket som ska hända nu. Så att, att, vi får inte bli sjuka. Nej, det, det är inte är... så bra. Men annars Nej. är det superbra. Det är julhuset här och mysigt. Och... Jävlar vad du har julstökat. Jag har julat hela grejer huset. Grejer överallt. Ja, Men det är mysigt. Ska du, ska du erkänna för våra lyssnare hur många granar det finns i det här huset? <laughs> Om du räknar med alltanen. Hur många granar har du satt okay, upp? Okej, vänta då. En, två... Tre, fyra. Fem granar är det Fem? Mm. Vart, va? Vi har en. Två, du har en gran där uppe ja. En i spelrummet Ja, den också ja, Okej, Fem granar, fem granar. <laughs> Från att ha tidigt, tidigt i livet Inte firat jul överhuvudtaget ja. Nu i vuxen ålder Då, då liksom tar du igen Genom att ha fem granar ja. Inte en, utan fem julgranar Men det, det är ju Fem varav fyra är små du är ju så pyttesmå, liksom. det är fortfarande, alltså jag, jag sitter här i våran studio och jag ser, bara genom att sitter här så ser jag tre granar. <laughs> Men det är jättemysigt. Jag vill skapa den här ensam hemma magin Ja, liksom. ja jag fattar. Ja. Mm. Hur mår du? Jag mår bra. Ja, jag, jag kör på ja. med mitt. <laughs> ja. Jag spelar väldigt mycket under tiden faktiskt. Ja, jag har, men det är väldigt fint. Jag sitter med uh, lite grejer jag inte får prata om. Mm. Uh, och sen sitter jag med uh, Plague Tale, som jag aldrig har spelat mm. faktiskt. Men nu har jag börjat uh, ge mig i kast med, med de spelen. Sen fick jag för mig att jag skulle börja spela Catherine också rätt nyligen. Mm. Uh, ett spel som faktiskt ligger på min topp 10 uh, någonsin. Fan, vilket jävla bra spel det. Är såhär, mm. Det har blivit ett julspel för mig. Så det, är så. Så, det är så. Så det är så. Och sen så spelade jag igenom... Uh, A Link to the Past. Den årliga genomspelningen häromdagen faktiskt. Så. Årliga? Oh. Är det från och med i år eller? Nej, jag spelar ungefär <laughs> en gång per år. Är det så? Ja, mm. men det, det går snabbt vet du. Men du, hänger, en... du hänger inte med. Nej, jag, det jag för... tänker det faktiskt. Mm, mm. Medan jag jular så spelar du spel. Stämmer. Ja, stämmer. korrekt ja. Mutual agreement tänker jag. Det är helt okej. Okay. Jag tillåts ja. härja. Men det är också att när, när det är dags för gran klädning. Jag vet då, vad du ska då, säga. Då får det inte ens jag med. Berätta hur det går till när vi klär gran. Det är så här du du och barnen ställer fram granen. Barnen börjar klä, du klär om. Och sätter saker där du. Nej men vänta vänta vänta inte inte, inte, inte, inte där. Lite längre upp ah, där borta. Bra. Men Perfekt. Och jag får inte ens röra någonting. Alltså, man kan inte sätta två kulor bredvid varandra som har samma färg. Det vet ju alla. Det är ju fel då. Eller så låter man bara barnen så här ja, dekorera och göra fint. Liksom. De har en egen gran. Det är liksom en av anledningarna till att vi har så många. Det är därför vi har fler granar. Ja. Alltså. För att du ska få finklä en gran ja. och fulklä de andra. Ja, precis. Ja, men då, då. Ja, men jag Kommer gör in inte löst? så uppenbart. Mm. När de är kläden, då går jag liksom i efterhand. <laughs> Rätt till. Jag säger det det är fel med dig som Nej. gör sådana saker. Nej. Julen ska vara barnens högtid. Barnen ska få skapa, <laughs> Barnen ska få skapa. <laughs> Nej. <laughs> ja. Men jävlar det med om barnen liksom inkräktar på din julintegritet. Ja. Det, är, ja. det är inte klokt. Ja. Så är det. Spännande. Uh, Silent till 2 Remake ska vi köra igång eller? Jag tror att vi är redo. Jag tror att vi är redo. Ja, Okej, okay, nu kör vi. Vi recenserade ju Silent till 2, originalet, för inte så länge sedan. Det stämmer och det är lite roligt för jag hade ju inte spelat det ordentligt eh, någonsin. Så när vi för några veckor sedan spelade igenom det, eller för några månader sedan kanske, mm, mm. Eh, då blev ju jag helt tagen av spelet. Mm. Jag hade aldrig väntat mig att det skulle vara så bra Nej. som det faktiskt var. Och det, det har nog blivit ett av mina favoritspel. Mm. Jag har aldrig mm. blivit så påverkad av ett spel som Silent till 2. Eller det ligger där uppe liksom bland toppspelen. Så en remake på det spelet var inte välkommet. Och jag har ju pratat om det här i podden tidigare. Om varför jag inte vill ha Remakes. en remake. Ja, mm. Och i slutet av vårt avsnitt av Silent till originalet så hade jag ju en lång rant mm. om varför en remake skulle... Eh, Falera. Ja. Och varför den inte behövdes, och varför den skulle eh, suga och mm. vara dålig. Ja. Ska vi ta det från början egentligen så här: I oktober 2022 så fick vi ju ta del av Konamis första Silent Hill Transition på YouTube-området. När de utannonserade att hej, Konami här. Mm. Vi lever, vi tänker börja spela igen, på så ni vet därutan annonserade man ju att man tänkte återuppliva spelserien Siden Till som efter, må alltså efter många års frånvaro. Konami har ju knappt gjort konsolbaserade spel på flera år. Alltså med få undantag egentligen. Man, man har ju under längre tid bara arbetat med typ, arkadspel och pachinko-spel. Alltså spel som är arkadhalskompatibla där Konami kan stjäla dina pengar. Mm. basically. På riktigt. <laughs> Men sannolikt har man väl sneglat lite på andra framgångsrika remakes. Alltså jag mm. tänker Final Fantasy, Resident Evil ja. med fler Och tänkte att det här borde vi nog fan också kunna göra. Specifikt Resident Evil. Specifikt Resident Evil. Vi kommer komma in på det lite mer senare. Men Konami sitter ju trots allt på en handfull riktigt stora IPn, Alltså Silent Hill, Castlevania, Metal Gear. Du finns ju ja, att ta av. Oh ja. Så att säga. Och man har sannolikt sett eh, värdet i de här spelserierna och tänker att nu, nu kör vi igång. Liksom. Mm. För först ut att återupplivas är ju Silent Hill-spelserien. Och jag vet ärligt talat inte eh, hur många spel som är under utveckling för tillfället. Eh, som jag har förstått det så är det ju liksom det här Silent Hill Type F. Som mm. det heter. Som Just är det. liksom det, det nästa stora spel i mainline Silent Hill-serien. Då Som jag förstår Silent Hill. Kanske. Men är, är det det som hade lite av en liksom, traditionellt asiatisk ja, stil precis, yes. och typ växter som tog sig in överallt? Ja, det är lite, lite blandningar Silent Hill och The Last of Us. Är ja, liksom, alltså art, art Direction, tänker precis. jag. Liksom. Uh, men vi skulle ju också då få den här efterlängtade remaken på Silent Hill 2. Eller efterlängtade av några som sagt, inte, mm. inte alla som, mm. som du var inne på. Mm. Det skulle visa sig att Konami själva skulle alltså inte skapa spelet också. Utan det, man hade valt ut Bluebird Team. Mm. Och här började ju liksom varningsklockorna ja. att ringa. För alltså det här är en liten polsk spelstudio med strax under 100 pers mm. anställda. Eh, och det var så här... Ja du, då vad har de här gjort då? Jo men de har gjort några Nintendo DS-spel. Mm. Och sen har de gjort... Eh, Layers of Fear. Och alla bara, what are you thinking? <laughs> <Yes>. <laughs> Total panik i spelvärlden. Ja, visst. Alltså, layers of Fear hade väl ändå fått mixed, hyfsad. hyfsad kritik. Liksom. Och sen det här Blair Witch-spelet var ju samma sak där. Det, det fanns några som ändå så här tyckte att det var en bra upplevelse. Jag har inte, jag har inte spelat något så jag ska inte uttala det. Men mig. var de liksom värdiga att bära facklan av Silent Hill 2? Det var ju det folk Det var, var det jag också, att det, rädda. Ja, det, det är liksom... Det är, det är stora skor ni ska fylla nu här. Folk inklusive mig hade ju enorma tvivel. Och när vi fick se liksom gameplay för första gången från, från spelet här då så, så Silent Hill 2 remake så delades ju fansen upp i två läger lite. Vissa tyckte att så här, det här, det ser bra ut. Låt dem jobba lite på det här. Det kommer bli bra. Medan vissa var så här, det här är en katastrof redan nu. Det här är en katastrof. Det här går inte. Marias huvud är för stort. James ser gammal ut och han har kissgult hår. Alltså jag läser, den mest absurda kritiken mot de första trailersen på det här spelet. Jag var ändå så här försiktigt positiv hela ja. tiden. Liksom. För jag tänker att Konami de vill ha pengar. De vill inte släppa någonting som är halvdåligt. För då får de inga pengar. De till och med de förstår liksom den matematiken. Och de är väldigt rädda om sina titlar också. Väldigt Det är så. därför vi inte har fått se några remakes eh, direkt. liksom När Nej. vi ändå befinner oss i en tid där remakes är hett. Det kommer liksom. ju mer remakes. Nu. Så Metal Gear Solid 3 har vi ju. Eh, det har ju länge ryktats som en remake på Metal Gear Solid 1 mm. som är, också är det kommer. Det kommer, ja. Det kommer. Men de har ju varit lite försiktiga med det. Vi ja. har inte sett alls mycket sånt nej, från nej, dem nej, nej, tidigare. Nej, nej. Så det nej. känns ju rent logiskt så borde de ju ha valt en studio som de faktiskt kan lita på. Mm. De, de, de såg nog någonting i Bluebird. Vi, vi får kanske se om de fattade rätt beslut eh, <laughs> längre fram här. Men jag tänker så här. story så är det ju samma story som i originalet. Så vi copypastar pastar story-inlägget ah. från <laughs> vårt Silent till två avsnitt och bara klistrar in det här. verkligen finnas i den här staden. I de oroligaste av drömmar kan jag se just den där platsen. Silent Hill. Du lovade mig att du skulle ta mig dit igen. Men det gjorde du aldrig. I alla fall så är jag där nu. Ensam. Vid våran speciella plats. Väntandes på dig. Jag fick ett brev. På brevet stod det bara... Mary. Min frus namn. Det är ju larvigt. Det kan inte vara sant i alla fall. Det var jag intalat mig själv. En död person kan inte... Skriva några brev. Mary dog i den där hemska sjukdomen för tre år sedan. Så varför är hans här? Och letar efter henne? Vår speciella plats, var? menar hon hans? Hela den här staden var ju vår speciella plats. Menar hon möjligtvis parken vid sjön? Vi satt ju där hela dagen och bara stelade ut över vattnet. Men är Mary verkligen där? Eller är hon verkligen vid liv och väntar på mig Här? dramatiskt kopierat oh, ja. Ja. kopierat ifrån avsnitt 200 202 av par pixlar man får ju liksom <laughs> jobba smart yes, och inte onödigt <laughs> exakt exakt <laughs> presentation vad säger du jo men jag, jag tänker ju lite så här att vi, jag tänker i alla fall att vi kommer göra det här avsnittet lite utifrån eh, alltså att vi jämför originalet ja. med remake ja exakt exakt ja Alltså det här är ju ett fruktansvärt snyggt spel. Måste man säga. Ja, det, det är snyggt på, på ett sätt. Miljöerna tycker jag att man lyckas väldigt, väldigt bra med. Bara så här, ja. off the bat kan jag säga det. Ja, men jag, jag, jag håller med. Jag tänker att miljöerna... Alltså så här när man gör en remake eh, där av ett spel som är så hyllat och så älskat, då har du liksom en väldigt kräsen publik att göra nöjda. Det är väldigt, väldigt viktigt att du får till alla detaljer. Samtidigt så måste du ändå få lite utrymme för din egen konstnärliga frihet. Eh, och när du säger miljöer så ser vi ju här att de har varit väldigt trogna originalet. Men de har även tagit sig friheter och skapat större eh, spelytor och fler miljöer. Men de håller ändå samma estetik och det känns inte alls avigt utan allting känns bara... Helt i enlighet med originalet. Så jag, mm. jag är jättenöjd med, eh, med miljöerna. Jag, jag kände så här. 15 minuter in i Seiden till 2 remakes så pussade jag ut. Och så, för, då, för då kände jag så här: Bluber, de har fattat grejen. Ja. De har fattat Seiden till på samma sätt som jag har fattat Seiden till. Mm. Det handlar inte bara om dimmiga gator och atmosfärisk musik. Utan det, är, det handlar liksom om lager. Mm. Det är flera saker som utgör Silent Hill 2. Presentationsmässigt så är mina första intryck att man varit originalet väldigt troget. På ett sätt som både flöttar med originalet. Men vågar ta sig lite kreativa friheter. Som du sa. Det som vi slås av redan under spelets första timme. Är att man låtit staden Silent Hill- vara som det är mm. i originalet. Och det känns verkligen som samma stad. Rent designmässigt känns det verkligen som att vi har åkt hem igen. Ja men det var verkligen så och jag tycker att det är så häftigt att få återbesöka den här mm. staden och mm. speciellt eftersom du och jag eh, besökte den fint inte alls länge sedan. Mm. Liksom. Och då är det ju väldigt viktigt att man behåller de här elementen, de här kända elementen. Och man, för man har liksom nästan memorerat de här gatorna mm. eh, och affärerna Eh, och sen så var det ju lite extra grejer till exempel kunde man gå in i nya butiker till exempel och hitta eh, liksom, lite ledtrådar och lite ammunition och sådana saker mm. men i övrigt så var det exakt som i originalet fast bara ännu mer detaljerat ännu mm. mer liksom fantastiskt, ännu mer så, så här, <laughs> om, om, man, om man ser på originalet eh, som vi sa att vi skulle göra om, om man nu ska ge, göra den här jämförelsen då kändes ju staden, gatorna kändes som en kuliss Ja. i originalet. Medan här är ju gatorna mer öppna för utforskande. Du kan ta bakvägar som du inte kunde ta i originalet. Du kan besöka butiker, du kan ta dig in i vissa lägenhetshus. Så att utforskandet är ju av en helt annan vikt. Och du kan hitta liksom nya små sidequests i remaken. Och det tyckte jag bara så här. det gillade jag för att man får, man får liksom en en, en, en djupdykning in i Silent Hill 2 som du aldrig fick i originalet. Du vill ju veta mer om staden och mysteriet kring den. Här får du verkligen göra det. Du kan dyka in, du kan hitta nya dokument och nya små pussel att lösa och liksom du belönas med lite ammo och lite sånt. Det är så här, nice. Här har man ju också tydligt inspirerats av typ The Last of Us och Resident Evil och andra liksom survival horror spel. Att man vågar öppna upp staden lite mer. Och jag tycker att det är en sån designmässigt härlig balansgång mellan att vara originalet troget och att våga expandera mycket, mycket mer. Ett klockrent exempel på, på det här det är ju första striden mot Pyramid Head. som I, i alltså i originalet, så den, den händer bara. Du kommer in i ett rum och, och han är där. Mm. Och bara, oh shit, nu ska jag slåss mot, mot den här stora killen. liksom Men här... Så tar man sig den kreativa friheten Att man faktiskt bygger upp en stämning inför striden Och rent storymässigt Så passar den otroligt mycket bättre in nu ja. Där den ligger Och det, det, finns, det finns många eh, Exempel på, på På det här under spelets gång Att man faktiskt har bara Flyttat på händelser Flyttat på saker Det känns mycket mycket mer logiskt nu Än vad det gjorde i originalet Oh It's you Yeah. I'm James. Angela. Angela. Okay. Look, I'm not sure what you're planning, but... there's always another way. Really? What's the point? Det är lättare bara att röra. Måste det är allt vi behöver? Ja men när du ändå är inne på det här alltså de har ju ett specifikt sätt när de liksom flörtar med originalet och hintar Ja, jag älskade det. Jag älskade det ja, så mycket. Och alltså vi måste förklara för ni som kanske inte har spelat spelet än. Men det är så här att på de ställen där remaken skiljer sig. Till exempel ja, vart du hittar olika ledtrådar. Det finns pussel, och så där. Som, inte, det finns pussel som inte är med Precis. i remaken som är mer original. Då har de ändå skapat ett slags minne ja. av det gamla spelet. Och James då, så han kan ju liksom interagera med de här platserna som man i original hittade saker för att liksom stanna upp. Han tittar på det här, det här stället, mm. och som att det väcker ett minne i honom. Ja, exakt. exakt. Men sen så är det ingen mer än det. Nej. Och det gör ju att du som spelare, du tänker så här, vänta nu, har originalet redan hänt? Ja. ja. Eller är det där bara liksom en liten. Att de ska bryta fjärde väggen för oss spelare mm. som en liten haha. Här hittade du pusselbiten originalet. Det, men det, inte ja, nu. Det ska nog fungera både och. Så alltså det ska och. nog vara, att vara som en snär att, att, att du som erfaren en till två spelare, ska, det ska ändå finnas nya element för dig. Men du ska också belönas för det Exakt. genom en liten här lite otäcka melodin och så Precis. bara liksom, ja, men det, jag, jag gillar det också och, det, och då, återigen så är det ett exempel på att Blue Team visste vad fan de höll på med. De visste väldigt ja. mycket vad de höll på med. Och jag fick ja. fan alltså, första gången du kommer in i Blue Creek Apartments oh. i remaken jag bara alltså det här är så klaustrofobiskt och otäckt och det är, liksom, det, men... det, det, det är, det är så mycket bättre än vad jag kunde förvänta mig. Designmässigt på, ja, ja. på de här platserna. För jag känner ju igen dem. Men Du har, har ju varit här förut, liksom. Ja, ja. Var det något ställe som fastnade för dig? Men, alltså, kan vi inte gå igenom lite. Det är ju de här spo ställena. Nu spoilar du, alltså. Du spoilar så ja. Ja. ja, men jag kör, tycker ändå. Alltså, det känns konstigt att inte spoilera när vi har ja. gjort originalet, relativt spoilefitt. Alltså, original, originalhandlingen är ju författaren. Typ 30 år gammal. Ja, så det, eller hur? <laughs> nu åker vi. 20 ja. år gammal. Ja, 20 år gammal men... Men, men nu åker vi. Nu åker vi, <coughs> nu åker ja. vi. ja, Men äh, lägenheterna till exempel. Skitläskigt. Skitbra. Intensivt. Det otäkt. var fruktansvärt. Alltså det, överlag så är ju. <laughs> <laughs> Hela spelet är otroligt. <laughs> <laughs> överlag så är ju spelet mycket, mycket läskigare. Ja, det är. än ja, originalet. Det, det. det är ju mer råare. Det det. Och just att väggarna är så här trasiga i remaken mm. och att de här fruktansvärda benmonstren som är liksom de som är fyra ben som bara går runt. Ja. Vad fan är de? heter? De... Men det ser ut som att oh. de har ihopsatta benpar liksom som oh. står och gömmer sig bakom varje vägg liksom. Men så du så de de kommer ju fram och sen så gömmer de sig och sen står de och lurar på Ja, dig. men det ser och, mer ut som att de gömmer sig för dig. Alltså som att de är rädda för dig. Ja, ja, för de står var... med, liksom, ansiktet, de har inget ansikte. Nej. Men det ser mer, mer ut som att de är vända och gömmer sig. Och i, i, ibland kan man liksom så här gå ut ur ett apartmentkomplex eller gå ut i sjukhus. Så ser du de långt där borta så går de där borta. Låter det och så? så? Nej, nej, men jag vill bara illustrera liksom <laughs> ja. deras gångstil. Och sen ser de det och så bara tu, tu, tu, tu, tu, springer de och gömmer. Sen står de i ett hörn och nästan skäms, skäms över att de existerar. Ja, liksom. ja! De har liksom samma mentalitet som en skamsen hund. Ja, lite så. lite så. De men, står där med svansen mellan benen och typ så här, titta inte på mig. Så. Men, men jävla vad de har jamskarat mig under ja, den här spelrundan. Visst, alltså, fy visst. Fan. Speciellt framåt slutet. Då, då ser man liksom en sån där och så bara, nu står han där inne runt hörnet. Och sen så kommer man in dit. Ja, då står han där. Men så står det en till bakom. Ja, bara, ja, ja jag när man hoppar till många hela gånger. tiden, eller som i slutet i fängelset när man bara. Oh, att ah, Där, terror, där terror. står alltså. det ett sånt där benpar igen. But wait? It has more legs. Och så bara börjar den klättra på väggen istället. Ah. Alltså fängelset. Ja, det, det är ju en miljö vi kan prata om. För att fängelset Herregud. i originalet tyckte jag var väldigt, väldigt psykiskt påfrestande och hade liksom alla elementen för att bara göra mig illa till mods med liksom ljud som bankande och liksom röster som skrek och det är hela tiden den här känslan av att jag är i och när som helst så oh. kommer det någon yes. och den lurade mig gång på gång. Eh, de hade gjort väldigt många förändringar i remaken. Mm. Det var inte alls det var inte alls samma eh, liksom psykiska press. Utan här var det väldigt så här Panikläge, uppenbart ja. uppenbar panik, för ja. det var monster. Det var, det, var, det var effektivt. Det var effektivt. Ja, alltså jag gillar nog fängelset mer i originalet. Jag mådde fysiskt dåligt av att spela fängelset i ja. Remaken. Ja. Det var fan, det var, det var, alltså, kul. Det var intensivt. Ja. Det var intensivt. Sen kommer man liksom efter fängelset, då är det som att saken började liksom lugna ner sig lite mm. igen. Fängelset är den mest intensiva delen av spelet. Och den var, den, var, den var på riktigt alltså det var ja. så här. Åh, jag kom mm. därifrån. Alltså var skönt. Mm. Mm. Mm. Det, det var jag tycker designmässigt hela spelet eh, liksom det är jävligt läskigt. Ja, det är det. Det är väldigt väldigt läskigt och det går liksom i det går som en Bergedalbana att mm. det är liksom kurvor av intensitet och sen så har du liksom perioder av lugnt utforskande ja. men någon instaka jumpscare. Men du har också perioder som är väldigt, väldigt intensiva. Och det är ju inte originalet egentligen. Nej. Men jag tycker att det är ett välkommet element för att man liksom ska känna man ska känna sig obekväm hela tiden mm. när man spelar det här spelet. Det är liksom poängen med spel det ska vara obekvämt. Det är det ska ju vara survival läskigt. horror. Ja, det är, det är ju det. Det. Det, är det. Man har spetsat till all action lite grann. Ja. Alltså. Sen har vi ju, eh, jag tänker sjukhuset. Mm. Som också var helt annorlunda. Och jag, jag kan ändå tycka... Jag kan liksom vara okej okay med att de har ändrat layouten på mm. alla våningar och när saker och ting sker. Ja, det spelar en för då blir ju liksom. du som spelare... Du, du blir verkligen på din vakt. Mm. För har du spelat spelet förut eller du har spelat originalet förut och tänker du, aha! Här kommer Pyramid Head uppe på taket på mm. sjukhuset. <laughs> Den... I remaken, den, den scenen var fan, <laughs> fan men vi hade gått byta kallningar efteråt. Alltså. Ja, vi Jag är inte beredd på det där alltså. Ja men den är ju intensiv, vi har ju sett också andra spelare, typ, det, det, det, det är ju en sån här rolig <laughs> grej folk ja. lägger ut på Youtube när de sitter och streamar just den här scenen och du Det är vuxna karar som ja. vrålar ja, ja, ja. och säkert skiter på sig. Ja, det, liksom. är, det är liksom nya nivåer av tonarter som, ja. som utforskas. Eh, Så de vet ju, scenen. det är ett nytt sätt att göra en jumpscare för att du, du leker med spelarens erfarenhet och ja, du vet exact, att ja. här tror du att du vet vad som kommer att hända. Men det är också lite det som är det här trenden inom remakes idag. Det är att man lägger till saker som till och med kan chocka den erfarna spelaren. Samma sak gäller ju egentligen Resident Evil 2-remaken. Ja. Final Fantasy 7-trilogin, remaken. Det är någonting nytt även för den erfarna spelaren som tror sig kunna. Jag var skitkaxen när jag gick in i Resident Evil 2-remaken mm. och jag fick panik på vissa ställen för jag visste inte vad jag höll på med. Precis. Jag älskade skiten. Och man måste ju egentligen göra det för att det ska finnas skäl, legitima skäl att göra en remake mm. egentligen. Ja. För att annars vill man ha en hel. Bara ren kopia av spelet. Ja, men Då blir det lite som varför jag liksom oftast inte gillar remakes. Mm. Men speloriginalet då. liksom Om det bara är grafiken man inte mm. gillar. Liksom. Nej, men Du har, har en poäng. Man måste komma med nya element. Fast det är där svårigheten ligger. För de måste vara i överensstämmelse mm. med originalet. Ja. Jag tycker att rent designmässigt så är det här spelet eh, briljant. Man har på ett respektfullt sätt expanderat och utökat originalupplevelsen. Man har liksom med silkeshandskar bara expanderat ramverket för vad Silent Hill 2 är. Och Bluebird Team fattade vad Silent Hill 2 var. Mary? Nej. No. Maria. Vi har ju en ny James och en ny Maria. Spelade av Luke Roberts och nu kommer ett roligt namn här. Salmoe Gunnars dotter Ja men det var inte så svårt. <laughs> ja, Sa Isländska. Salome. Salome. Salome. Hon är ganska lik Debbie Harry faktiskt. Nej. Jo, det är hon. Jag Debbie Harry hon är, är Jag tycker hon är lik den här sångerskan Aurora. Det, ja, är Aurora isländsk? Jag vet inte. Hon, hon känns hon ser. som att hon borde. Är Björk isländsk? Ja. ja Vad har vi på Björk? Jag kan ingenting om det. Oh, uh, jag vet inte. Jag, uh, hon är. Uh. Exentrisk. Varför har jag fått för mig att hon är typ som Jokko Ono? Är det liksom bara en fördom för äh... att hon är liksom lite asiatisk? Eller är det... Ja, hon är nog. Hon är väl inte asiat, hon är ju liksom inuit, tänker jag. Alltså, jag det riktiga namnet för Eskimo. Eskimo får man inte säga. Eh... Var Eskimo är från Island? Nej, de är ju liksom från Alaska. Ja, men hur fan hamnar de på Island? Ja, och Grönland liksom. ja. Det, känns, det, känns, Nej, det som. känns som att vi är ute på djupvatten och vi ska hålla käften. Nej, vi är ute på tunn is. Ja, det också. Och det känns som att man kanske borde läsa på lite om Eskimo. Ja, jag vet jag... ingenting om Eskimo. Ja, men det är väl mer... Man får väl inte säga det längre. Men det var jag som sa ja, men, det men, till alltså, dig. Nu, jo, men man, man säger var... inte Eskimo. man Varför? säger väl För det är en derogatory Alltså, term. indian förstår jag ju att man inte ska säga. Mm. Men, men Eskimo, är det samma liksom? Ja, det har blivit okay. samma grej. Ja, okej. Okay. Jag såg i alla fall nya James och ja. nya Maria och jag ja. tänkte direkt såhär, det här är inte James och Maria. Nej, det här är Leon S. Kennedy. Medelålders Leon S. Kennedy. Men alltså, så här, alltså, alltså Luke Roberts är en fenomenal skådespelare. Vilken jävla insats. Men han ser, han ser, inte, han ser inte ut som James. Han ser liksom, alltså alltså, Nu tänker jag inledningsvis då, när jag mm. spelar, börjar spela spelet så här. Han är bra, så där, han har bra röst bra liksom, vad det man och Han levererar replikerna På ett trovärdigt sätt Men Någonstans i min värld så har den nya James Efter den här genomspelningen Ersatt den gamla James Ja, alltså det där är Jättespännande För att när jag såg de första bilderna På hur den nya James skulle se ut Så var jag väldigt besviken Ja, jag med Han ser ut som en gube Ja, men jag bara, men vad, Hur ser han ut? Så här ser han inte ut liksom. Eh, och sen kollade jag igen på hur han ser ut i originalet. Mm. Och det var lite som att jag inte ens har reflekterat på hur han ser ut i originalet. Mm. Och jag tänker han ser lite derpig ut, eller Han ser dörpig ut. Ser ut. Ja, ja. Och jag tror att jag jämförde den nya James. Inte mer hur han ser ut i originalet, utan hur han ser ut i mitt huvud. Ja, exakt. Förstår Lite du? Så, jag har ja. spelat originalet och haft en bild av hur han ser ut. Mm. Och om du tänker så här i... Alltså det allra första du får se i originalet. När han står mm. där och stirrar in i spegeln. Alltså det är ganska likt ändå. Ja, jag tycker kanske. tycker det. Men jag tycker att alltså nu när man har liksom sett de nya iterationerna av James Murray ja. och allihopa och titta tillbaka på de gamla, då, då ser de gamla lite halvt skärlösa ut ibland. Ja, men det är faktiskt. klart. För det, är det var en annan tid annan er än, ja, Men fortfarande ja. att nu, nu, nu har liksom det är ungefär som att de här nya versionerna har liksom andats nytt liv i karaktärerna. Ja. Att det, jag, jag hade svårt att acceptera Maria. Efter, alltså inledningsvis. Aha, jag tycker att hon är bäst. Jag tycker James är bäst. Jag tycker, ja. alltså, eh, Luke Roberts insats i det här spelet sättet att han levererar Dialogerna på ES så ja, ja, ja. fantastiskt. Och Gud, bra. alltså jag pratar ju bara utseendemässigt nu. Men alltså om vi ska börja snacka utse eller röstskådespeleriet. Mm, ja. Alltså när du och jag började spela det här spelet. Alltså då var ju jag. Alltså jag säger det bara rakt upp och ner här. Jag hade fel om remaken. Mm. Jag måste ju äta upp mina ord liksom, och ja. krypa till korset. Jag ja. hade så fel. Och jag, blev, jag fick det liksom bevisat bara den första eller andra cut när man kommer till kyrkogården och träffar Angela. Ja. Ja. Och du och jag är bara. Är det, bara är alltså det är efter den cut bara Vad är det här? Ja. Det här är ju helt fantastiskt. Ja. Det är verkligen jätte, jättebra. Om, om de levererar sina repliker på det här sättet och om det är så här spelet ska vara mm. då kommer det här vara helt jäkla underbart ja. att få bevittna. Yes. Och det är exakt så det var spelet oh. ligger på deras insatser som röstskådespelare okay. excuse me I'm sorry I, I was just Hey, it's okay, I didn't mean to scare you I'm kind of lost Lost? Yeah I'm looking for Silent Hill Is this the right way? Um, yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But, I think you should stay away. This, uh, this town, there's something wrong with it. And it's not just the fog, either. Är det dangerous? Kanske. Jag kanske lät lite negativ. Jag tycker också att alltså, Salmo, Sal, Salome är ju också fantastisk De, <laughs> som Mary och Maria. Alltså, det var inte meningen... Då. Jag menade ingenting illa så, men det är ju faktiskt de här röstskådespelarna och skådespelarna då som har gjort, de har gjort motion capture och capture och mm. allt sånt där. De, deras insatser lyfter ju det här spelet väldigt mycket. Bluebeer Team har gjort ett fantastiskt jobb med, med grunden men röstskådespelareinsatserna är briljanta. Alltså alla är så bra. Och som du sa första scenen där man, man möter Angela på kyrkogården. Jag var helt tagen efteråt. Ja. Och bara så här, jag var så här, wow, det här det här kommer bli bra. Det här ja, men... är bra. Det här kommer bli en spännande resa. Alltså. Verkligen. för alltså, När vi spelade och gjorde avsnittet om originalet då pratade vi väldigt mycket om den här... Uh... Alltså, det är ju lite clunky. Ja, liksom. ja, ja. Uh, sättet de levererar repliker. Det finns ju här också. Ja, ja, ja. ja. ja men det, det vi roliga. pratade om att det är lite så styltigt och sådär. Uh, men vi liksom vände det till att ja men det är en del av mystiken. Mm. Mystiken som bygger, bygger upp, mm. som är Silent till två. Liksom. Vi, vi uppskattar att det är lite stultigt och konstlat och ja, men lite sådär: fyrkantigt. Eh, och de har ändå i remaken lyckats re leverera replikerna så att de känns både verklighetstrogna och äkta och gedigna utan att gå miste. Om den här mystiken ja, som är ja. så viktig. De har fortfarande på något sätt lyckats få med sig det där ja! lite konstiga. Och det är helt otroligt. Hur lyckas de? Ja, Det är lite den här liksom känslan av att någonting är off. Det är lite David Lynch-känsla. Ja, exakt. Surrealistiskt. Ja, surrealistiskt. Drömskt. De, mm. de har på något sätt lyckats få med det. Fast det är helt andra skådespelare som, som är betydligt bättre än originalskådespelarna. Oh ja. Så har man lyckats få med sig det där konstiga, lite som gör att det liksom känns konstigt i magen. Ja. Bara. Och otäckt, ja. liksom. trots att det är betydligt alltså, mer verklighetstroget ja. och realistiska dialoger. Ja, för dialogerna alltså är ju i stort sett exakt som de var i originalet. De är nästan orörda. Ja, de, man de har, har lagt till. små saker uh, i originalmanuset då, som, mm. som är nya. Men det är liksom framförandet av replikerna som gör att de känns mer ja. äkta. Men du kan ju typ, om du har spelat originalet och känner till originalet bra då kan du nästan sitta och köra karaoke till hela remaken. Ja. Nästan alltså. Ja. Det är på den nivån. Eh, musikmässigt också, Filippa. Akira Emoke ja. är tillbaka. Eh, fenomenalt soundtrack med av gamla låtar. Theme of Laura, Promise. Alla låtar finns där. Alltså det det vore inte Silent Hill utan honom Jag vet inte. Han, han är väl bara, vi, vi säger så här: Musik och, och ljud och, och ljudmixning Bakgrundsljud, allt sånt där är liksom Bara sådär, Du ja. behöver inte säga mer alltså det är, men, Stämning, stämning Det är stämning, alltså Silent Hill Hade inte varit Silent Hill om det inte var för den här Brusande mattan som bara kramar om liksom mm. i bakgrunden. Mm. Det behövs, verkligen. Och Akira behövdes för det här spelet också. Det kändes fint att han är med igen. Ja, ja, ja. Liksom. Ja, ja. Det kändes, det hade inte känts bra i magen om, nej. om någon annan hade varit nej, liksom, nej, nej, istället. Nej, nej, nej. nej fingertoppskänsla. Fingertoppskänsla. Och mm. det, det är skönt att höra att han fortfarande har det. Ja, han ja, ja. kan plocka fram det. Liksom. Gud, ja. Den där Silent Hill-känslan. Liksom. Ja, den där pulserande eh, ådran med med eh, disharmoniska ackord och, och deppiga melodier och liksom indie rocka igenom hela spelet liksom. ja, men det är bara han som kan alltså kombinera indie rock med skräck. Ja men typ, typ, Det är ingen annan. Nej, det är ingen som kan det. Catch our breath before we head back out there. I don't have time to take a break. Mary could be out there waiting for me. I know. It's just this place this whole thing it's like a nightmare i just wanted to get away from it even for a second i'm sorry I no it's it's fine uh, sorry i didn't i didn't mean to i guess this place is getting to me too Visste du att Clark Kent har en egen bar? Okay. Där Superman... Nej. <skratt> <skratt> Vad fint. Ja, den var lite kul. Ja, ja. Så här i jultid så kanske det är någon som får pussel i julklapp. Mm -hmm. Är pussel en rolig julklapp att få? Är det någon som gillar pussel? Jag gillar det. Vad, vad är poängen i pussel? Innan ja, jag, in, innan jag det. drar det här men vad är poängen i pussel? Okej, okay, men det, alltså, det är otroligt tillfredsställande. Men då ska man ju köpa roliga pussel och inte sådana här. En typ, enorma och halv- spelar halv- och halv- och halv- och halv- och halv- och halv- och här vann halv- och halv- de lite som, här tecknade som brukar gömma snuskiga saker ja, sina. ja, det är typ så här, 300 pers som står och alla är så här väldigt så här små men gediget målade liksom ja. och alla håller på med en massa saker. Sådana pussel är jätteroliga. Jag kommer inte ihåg när jag tog upp hela, hela köksbordet och gjorde jag tror tusen <skratt> bitar pusssel. Ja. <skratt> jag tror hela familjen kommer ihåg. Vi fick äta liksom på golvet. Typ. Men det jag skulle säga om pussel var i alla fall så här, jag är lite av ett proffs på pussel. På lådan så stod det 57 år, jag klarade det på två kvällar uh, oh. <laughs> <laughs> oh, Fantastiskt ja, Hoppas ingen får pussel i julklapp Fan vad tråkig. Vilken <laughs> tråkig jävla julklapp Jag tänker köpa pussel till dig Tack som vi tidigare sa så är ju hela spelet en större upplevelse nu. Och jag skulle vilja säga att allt som allt så är spelet ganska exakt dubbelt så långt som det var innan alltså i originalet. Och samtidigt en djupare och om möjligt mer gripande berättelse för ärligt talat, Filippa Silent Hill 2-originalet hade sina otäcka stunder. Men remaken bjöd ju som sagt på ögonblick av Rent här då. Uh, men en sak i taget nu. För gameplay är ju mer eller mindre detsamma som i originalet. Vi har liksom en ganska linjär handling där vi hela tiden leds framåt men bjuds hela tiden på att utforska och backtracka lite. Och jag älskade som sagt hur man lyckades bygga ut spelets områden och ändå få att kännas engagerande utan att uppfattas som att det skulle kännas upprepande på något sätt liksom lägenhetshusen som vi pratade om hotellet fängelset allt det här bjöd ju på, på otäckheter. Den största förändringen i gameplay i Silent Hill remake det är egentligen striderna. Mm. Man har ju liksom på något sätt lyckats behålla klumpigheten för att vi har sagt det förut James är ingen hjälte. Nej. Han är ingen superhjälte. Han är inte Captain America. Nej. Och det märks. Och det gillar jag. Mm. Mm. Och det är en detalj som jag uppskattade. Märkte du en sjuk sak i det här spelet också? När du får pistolen. Kommer du ihåg vad som hände då? Jag vet inte. Det var jag som höll i kontrollen. Så du uppfattade kanske inte vad som hände. Men... Jag håller i kontrollen hela spelet genom att Du rörde, du du, du du gick inte ett Var steg du med James. Att säga? Du gick inte ett steg med James. Jo, det gjorde jag i början. Okej, okay, men jag kan säga så här. När man det är för, för mig. <laughs> när man får tag i pistolen så kan man ju hålla in siktaknappen. Och sikta runt lite. Och då så pangade det till bara ett skott. Och jag bara så här. Oj, är det liksom glapp i kontrollen? Eller råkar det trycka? Nej. Det är inprogrammerat. Det är James som är klumpig och oerfarande vapen. Så han råkar skjuta Nej. ett skott. Är det bara då eller är det liksom genom hela spelet? Det är som... bara då. När du får Oj. pistolen, sätter den i hans hand och börjar sikta runt och röra runt lite så kommer han råka skjuta ett skott av misstag. Vad coolt! Fantastiskt! Ja. Alltså, det, där, det, det där är detaljrik rum. Ja, sånt där skit gillar vi. Ja. För det fick mig att börja fundera. Så är det glappen i min kontroll. Det, ja. men nej, det är liksom det är, nästan ja. att det bryter den fjärde väggen. Liksom, så här. Lite, Lite så, så. Men också visa på att James är en idiot Men också. Han har ingen det vad det han bygger på karaktär. Med. Det gör det verkligen. Alltså det är karaktärsbyggande. Ja. något. Absolut, absolut. För att, alltså det här spelet, vi tvingas ju använda våld. Mycket våld. Mycket, mycket mer våld än i originalet om vi mm. säger så. Det är ju en mer actionorienterad upplevelse. Så enkelt är det ju bara. Men det känns ändå som att. Våldet ändå aldrig tog och blev en central del av upplevelsen. Det var liksom nödvändigt ont. Mm. Fast det var fortfarande kul. Förstår du vad jag menar? Ja. Och Det var liksom en, en, en balans mellan det mystiska, dimmiga, blodiga, rostiga och det våldsamma. Det var liksom en härlig balansgång mellan den krypande skräcken och den här panikskräcken med allt våld och skjutande och liksom inälvor. Alltså, ja, alltså det är inte dead space. Nej, det är, det är det det inte, är inte Nej. skräck på den nivån. Men alltså, vissa partier var liksom så här det här klarar inte jag av. Exakt, och, och då ja. sitter jag och tittar Förstår ni? Jag sitter inte mm. ens och spelar själva. Nu är ju jag liksom jätteharig av mig så jag kanske, mm. mina upplevelser kanske inte är en bra ribba Nej. Nej. Men alltså ja, jag vet inte. Jag tyckte att det här var fruktansvärt. Mm. Jag tyckte det. Jag tyckte att det här var obehagligt. Och det är också för att miljöerna har verkligen de har verkligen växlat upp och mm. skapat fruktansvärda miljöer. Men alltså, alltså jag tänker så här också i originalet så var det ju låsta vinklar. Ja, och eller inte låsta vinklar. Du kunde, du kunde hela tiden manövrera kameran till James Axel. Ja, för det upptäckte vi typ i slutet. Ja, det, ja. Det, alltså, spelet har ju forcerade vinklar som den vill att du ska. Ja, följa. ja låsta vinklar. Men i det här spelet så har du ju hela tiden så är du på James Axel. Ja. Och det gör ju att upplevelsen blir ju svår att jämföra med originalet. För att nu har du ju helt plötsligt en 360-värld du kan liksom Exakt. se dig omkring i. För att göra det mer intensivt då så har man ju lagt till den här dodge-knappen. Att du kan liksom parera åt sidan. Mm. Det kunde du aldrig göra i originalet. Nej. Och det, det gör ju att det blir en mer actionorienterad upplevelse. Och jag var, jag var rädd för att så här, i tutorialen, inledningsvis i spelet, så får man lära sig att dodgea. Och jag blir så här... Åh oh, nej, ja, det kommer så vara så, så mycket. Så klumpigt liksom. Ja, och jag ska lära mig tajma den här dodgen 50 gånger på raken och liksom det kommer bli något som jag verkligen behöver hänga hela mitt liv på, att bli bra på att dodge. Men James är skitdålig på att dodge, ja. för att han är en idiot och en mm. klumpig, och han känns som ett kylskåp på rullskridskor. Ja. Och det kändes som att spelet, det är liksom menat att du ska göra ditt bästa med dodsningen mm. Men det gör ingenting om du misslyckas. Men det Lite så. det du är mig här? ju liksom ett handikapp. Alltså låsta vinklar var originalets handikapp ja. som omedvetet skapade skräck. Mm, mm. Liksom. De, de här grejerna, Klumpig James, det är ju det här spelets handikapp som ja. indirekt skapar skräck. För du känner som spelare att du aldrig kan vara säker du kan, det kan liksom gå skitbra för dig i en fight. Och så bara missar du en dodge och halva livet är borta. Ja, men samtidigt, samtidigt så kände jag så här att det blir liksom en del av upplevelsen lite för att Ja, James jag säger inte är det som ju... något negativt. Jag säger att det gör ja. att spelet blir läskigt. För att typ Silent Hill Homecoming där mm. var du så eh, beroende av att du skulle tajma varenda dodge. Annars så var det slut för dig. Mm. Här har du liksom råd att misslyckas för att James är inte jätte eh, snabb på fötterna alla mm. gånger. Och det, det tyckte jag om. Att det fanns en charm med klumpigheten. Samma mm. sak med som vi sa att han avfyrar pistolerna och misstag. Det finns en charm i hans klumpighet. Ja, och att man, en... och man liksom lyckades bibehålla den från mm. originalet också. Bara så Detaljer återigen. Detaljer som, som Bloober Team de fattade. De fattade originalet. Mm. Men också tänker jag så här, nyckelordet här är balans. Mm. Alltså ska vi ha ett spel där det är en klumpig protagonist eh, som liksom inte är snabb på fötterna. Lätt på foten. Ja. Nej men som inte är snabb eller lätt manövrerad. Då kan vi inte ha liksom så här. Ah, okej, okay, du, du missade en gång. Nu är du körd. Du måste förklara den referensen. Lätt på foten. Ja. Men, alla vet väl vad är lätt på foten Men jag tänker ju på Tob. Är det, är det Sven eller är det, Nej, det är den gamla. Evert? Det är den gamla. Evert Tåb som levererade Sveriges första blåt. Uh, det var den Xi Huang kung av Quinn, som lät bygga den kinesiska, kinesiska muren, muren. och brända alla böcker. Ska jag köra den som originalet? Ja. Det var Xi Huang kung av Quinn, som lät bygga den kinesiska muren och bränna alla böcker i Kina. Detta hände på Hannibals tid innan <laughs> Jesus var född. Uh, fast det, det bästa med den låten det är när han kommer helt off offbeat, alltså som du sa det är Sveriges första rap låt det, är den här. <laughs> <Offbeat>. <laughs> det var Xi Huang Yi kunga och queen som lät orsaka kinesiska hostan, den svåra brandrukshostan i Kina hostan sprids från miljoner <laughs> bål där Kinas böcker brann <laughs> Kom jag lätt på han tyckte hon var lite för lätt ja, på foten. Vänta, vänta, måste hitta. Det, det var när han dödade sin mamma. Jo men, jo, men han tyckte att hon var horig. Du, ja, lite enkelt. för lätt på foten. Alltså, den här texten är jätte, jättelång. Ja, um, det är liksom hela Kinas historia, ja. typ. Ja, basically. Och i Evert Tobs fantastiska tolkning då. Han är så här du vet. Ja, men han, du det låter typ... som att han tänderna... Löst händerna håller på. Uh. det var ja. kung av chi, chi Han, han, han ja. låter som att han är en en Disney-bulldog. Ja. ja. Men du vet, så som... Liksom. Här, det här är min favoritpassage. Den som blivit bränd med glöggat järn sänd till kinesiska muren fick stenar stenamur stenar på muren. <laughs> det går så var och en som gett undan en skrift blev slav till Shuiangnys mur. <laughs> vi, kan inte, vi kan inte fastna här Vi kan inte fastna här I kinesiska muren <laughs> Hör dem <laughs> Var och en som gömt någon bok Blev märkt med glödjat järn Den som blivit märkt Med glödjat järn Blev sänd till den kinesiska muren Fick stenar och stenar på muren Var och en som gömt undan en med Blev slav på tis mur en sak som jag uppskattade väldigt, väldigt mycket med remaken av Silent Hill 2 också det var ju, som vi nämnde tidigare att man har liksom bytt plats på några av de stora händelserna. Bland annat bossfighterna. Ja. Som nu är mer intensiva än någonsin. Vi har Abstract Daddy. Oh. Angelas lilla side story, Vi har Pyramid Head. Bossfighterna kändes som att de faktiskt betydde någonting i Remaken. Mm. Eh, alla var Intensiva mm. Och liksom, man märkte att Storyn liksom var Tog sig Alltså så här man, man har helt enkelt bara placerat Bossarna på bättre ställen, där de känns Mer i linje med handlingen Och hur handlingen kulminerar mm. Hela tiden, innan man liksom går vidare till nästa kapitel Fy fan Bossfighten med Abstract Daddy I, i oh. träkorridorerna Fy, Intensivt Ja oh. Om ja, jag fattar det. Helt otroligt, vilken bossfight. Alla bossfighter wow. var ju liksom mycket mer ja. än originalet. Ja. Originalet var ju aldrig liksom en, en utmaning på det sättet. De, de kom där som en lite mm. svårare fiende. Liksom. Ja, precis. En unik fiende som, var, ja. som tog typ tre shot ganska ja. mer. Liksom. Men alltså, Abstract Daddy... Alltså, jag har inte... Alltså, när jag spelade originalet så... Hela den med Angela, vi ska inte komma in på hela det än kanske, Nej. men bara att få se Abstract Daddy nu med det här spelets grafik. Man förstår ju lite. Alltså jag, ja. mår, jag mår illa på riktigt, jag får ont i ja. magen av mm. att se den animationen av det monstret. Den är fruktansvärd. Dad, med... Daddy issues. Ja, Alltså, den är, den, är så, den är så äcklig är ja. den. Usch. Jag tycker alla bossfighter bara kändes som att det var de var mer genomtänkta och man, man det märktes att Bluebird Team hade biffat upp bossfighter ja. ordentligt. Och det, det uppskattades väldigt mycket för det kändes mer som bossfighter nu. Än ja, men gedigna betyder. bossar. Yes. yes. Det det det man Konomen på den tiden visste inte riktigt hur man gjorde bossar. Nej. Liksom på samma sätt. Eh... Uh här så har man faktiskt fått bossfighten att betyda mm. eh, saker. Och det, det uppskattar jag väldigt, väldigt mycket i den här remaken. en Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And a corpse can't laugh! Eddie. Hey. What's that? You want to talk down to me some more? Tell me to relax? You're just like the rest of them, James. No, I don't want to. Shut up! You think I'm stupid. You think I don't see it. But you've been laughing at me all along. Ever since we first met. And you ain't laughing now, are you? Jag är liksom lite förvånad över hur Bluebird Team fick alla pussel att kännas liksom spännande och intressanta. För redan på den tiden när originalet kom, så kändes pusslerna som jag sa i, var ett säga till två avsnitt, så kändes pusslerna eh, gamla och daterade. Ja, det är din uppfattning. Det är min uppfattning. Ja. Jag är inte av den uppfattningen. För att säga alltså så här, det krävs ju en del. Fram och tillbaka, lite fetch quest. Sådär. Man, mm. man ska alltid ta någon så här speciell omväg och, och någonting har ändrats och så visste man liksom inte riktigt vad man gav sig in i. Och så är det lite långsökt. Så här att ja, precis. precis Jag måste ha den här juiceförpackningen och kasta ner för ja. att få den där. Hur hade man reagerat i verkliga livet? Man kanske inte hade liksom... Nej. Men nej, förstår nej. du, det är så otroligt långsökt. men Man, man, har, man har tagit de här pusslerna som ändå är vad ska man säga, som är viktiga mm. för originalspelet så de som man minns de finns ju kvar fast man har fått dem att vara lite mer logiska hela den här juice och du vet allt det där, det, det känns lite mer logiskt nu på något mm. sätt, man, man liksom bara ändrade små saker Vilket var favoritpusslet då? Uh, oj ja, jag, gillade ju, jag gillade ju det här med vikterna i fängelset, mm. där du ska hitta olika vikter och du ska eh, sätta dem på olika staplar så att det blir liksom olika eh, låser upp olika dörrar och så där inne finns det otäckheter som väntar på mm. dig eh, Du gillar väl det här häng-pusslet. Häng som, som var lite annorlunda i det här spelet Jag, vara jag tror inte jag såg det pusslet du såg. <laughs> du blundade. Jag såg. Det var en intensiv period. <laughs> Nej, precis Ja, för i originalet så tyckte jag väldigt mycket om det mm. pusslet. Mm. Inte för att det var en utmaning, eller krävde ens att man liksom sprang särskilt långt mm. heller. Utan det var överstökat väldigt fort. Men jag ja. tyckte bara att hela, hela upplevelsen var otäck. Liksom. Och oftast är ju pusslen i det här spelet det är ju så här: du ska gå runt på en plats, hitta massa olika objekt, du ska kombinera dem. Och sätta dem på en dörr eller på mm. någon liten låda eller ja. så att du kommer vidare. Liksom och sådär. Eh, pusslarna var de fanns ju där mm. i remaken fast de var liksom inte så här. man gjorde ingen grej av det utan det, det var bara underförstått att det är det här du ska göra för att ta det vidare till mm. nästa del i spelet. Med, Medan de i, i original, nästan, nästan var det så att de i originalet kändes mer krystade än vad de gjorde här. På något märkligt sätt så kände jag liksom det att det känns mer naturligt i remake. Jag vet inte varför, jag kan inte förklara det. Men de det kanske riktigt. inte var lika långsökta. Fast jag vet inte. Det, de, det är de nog egentligen. Fast alltså, de har, man, man, man har tagit bort vax och hår och krokpusslet. Uh, det var ju vax det och du gillade. Ja, det har de tagit bort. Uh. Vax och hästskon, det har de tagit bort. Det är riktiga MacGyver-svar. <laughs> ja, du det vet att du ska så här... Okej, du har en rak hyvel och mm. en, en vaxstump och en tårtspade. Vad ska du göra? Vad ska du göra? Ja, man bara, det är så här sjuka grejer ja. liksom. Men det, det som ändå är fint med det här spelet är att som du sa så kan man få flashbacks till originalet. Man kan låsa ja. upp så här dröm små drömsekvenser om man ska säga. Precis, bland annat det med Jos. Ja. Förpackningen. Och, Eller just... eh, och hästskon också då. Mm. Det är alltså som sagt då. När originalet och remakeen skiljer sig så kan du få en liten flashback-upplevelse. Exakt. Uh, och jag tänker att vi ska prata lite om det. Lite senare. Kanske avsluta med det. Ja, okej. Okay. Då gör vi det. Mm. Uh, men Du kan samla saker med Häsbät också. Du kan hitta Polarid-foton till exempel. Uh, och jag kan rekommendera uh, er som spelare att uh, försöka hitta alla de där. Och försöka lösa pusslet. Lösningen finns ute på Reddit. Det var en som löste det. För inte så länge sedan. Men lösningen är... Den var cool. Så mm. att försök hitta alla Polaridbilder och försök lösa gåtan. Det, mm. Jag vill bara uppmana er som lyssnar att faktiskt göra det. För det, det var så värt det. Mm. Så värt det. Hej. Det var dig, var det? Du är den som stod på min hand. Hmm. Maybe I did. Vad är en liten kvinn som gör dig här? Jag vet inte. Vad är en stor dumdum som gör dig här? Hey, that's not very nice. Didn't your parents teach you any manners? What you got there? None of your business. You didn't love Mary anyway. What? Hey, wait! How do you know her name? Ska vi prata lite story? Eller säger du? Ja, det tycker jag. För, för ursprungsupplevelsen är ju intakt- dialoger James resa man har lagt till små cutscenes, man har byggt ut lite dialoger på något magiskt sätt som har lyckats få allt det här att smälta samman till en liksom utökad och expanderad upplevelse utan att tumma på originalets begränsningar. Jag älskade det. Jag mm. älskade storyn. Mm. Den kändes bara fleshed out liksom. Ja, men jag håller med. Det var det var mer av allt det av allt det goda. Mm. Alltså, jag skulle vilja säga att de har inte ändrat handlingen överhuvudtaget. Utan liksom snarare bara gjort den mer gripande. Originalet, Silent Hill 2. Det är en sjuk och vidrig berättelse. Men originalet lämnar väldigt väldigt mycket upp till tolkning. Och det gillar jag. Jag älskar det med originalspelet. Alltså så här, när, när spel så här, trycker upp svaren i ansiktet på dig. Du vet, det gillar inte jag. Jag älskar när det är en viss känsla av mystik. Liksom att ja, men det, det Den ger dig tillräckligt med info för att läsa mellan raderna. Utan att behöva liksom så här, okej, okay, nu är den en exposé. Nu ska jag berätta exakt vad som händer. Förstår du? Mm. Det är nästan som att man, man är infantil och inte klarar av att tänka själv. Lite så kan det kännas ibland. Originalet gjorde inte det utan det var väldigt liksom upp, upp till tolkning. Eh, det kändes bara liksom, det var ett spel som bara höll sig fast i hans hjärna i flera mm. dagar. Liksom, mm. På grund av det. Det här spelet, Remaken, eh, den ger inte dig heller en fullständig essä över vad som exakt händer utan du får lista ut det själv. Och då menar jag inte vad som hände med hans fru utan jag menar mer vad är Silent till för en plats? Alltså den här riktigt stora frågan, vad är det som händer med James egentligen? Remaken tar den här mystiken och lägger på en växel. Skulle jag vilja säga. Men för att få veta hela sanningen så måste du få vissa slut. Japp. Alltså inte med. nödvändigtvis det goda slutet heller. Nej. Och Därför så tycker jag om handlingen i det här spelet. Och jag tycker att de har fått till det galant. Man har ju lagt till två slut. Ja. Och nu ska jag spoila lite. Ja. Please do. Det finns, ju ett, det finns ju en teori kring originalspelet att James' fru... Det är inte längre en teori. Nej, precis. Vi Nej. kommer inte till det. Men nu det kommer det så här: som, är. Det här är spoiler, alltså. Och det har varit ja. sen första spelet. Ja, nu får mm. ni får skippa det här nu om, om ni tycker att det blir för spoilerigt. Men det handlar om slutet då. Ja. Eh, James besöker ju Silent Hill för att han ska hitta sin döda fru. Mm. Han parkerar bilen utanför Silent Hill och går in i staden. Och det har gått, allegedly, tre år sedan hans ja. fru dog. Exakt. Och teorin har ju varit att. Eh, James' fru ligger i baksätet på bilen hela tiden. Mm. Genom hela resan. Yep. Och i remaken så har man gjort ett slut som heter Bliss and Stillness. Jag tror att det är det slutet som heter så. Eh, där man liksom spär på den här tanken att hon ligger i baksätet på bilen hela tiden. Mm. Det är någonting annat som har drivit James att åka till Silent Hill. Det är hans dåliga samvete, hans ångest för att ha dödat sin fru och hon, han tar nu med henne till till. Ja. Hon ligger i baksätet på bilen. Och och hon man... har legat där hela tiden. Ja, exakt. exakt. Hon har legat där hela tiden. Jag. Och det, det där är så jävla coolt. För att ja. nu har man också kunnat köra en här out of bounds och utforska spelets eh, miljö fritt i 3D. Alltså, alltså de var så här, redo det, för det här. Det här är alltså ingenting som du kan göra med vanliga medel när du startar spelet. Du måste ha liksom, speciella program och du måste debu debugga spelet du ser att det ligger en filt i bilen ja. som du normaltvis inte kan se när du spelar spelet på ett vanligt sätt. Ett bylte. Ett bylte, en filt mm. som liksom ligger där. Det finns faktiskt två filtar, en som används och en som inte används. Mm. En som ligger under äh, mappen äh, mm -hmm. i, i remaken. Då. Äh, och det kan jag också säga att Bloober Team, de visste vad de gjorde. Mm. När vi snackar om out of bounds på det här spelet, alltså när, när du kan styra kameran fritt. Vi pratade om att fontsen vara utbyta. Vi har inte gjort det. I Playstation 3-versionen av Silent Hill 2 så är ju alla skyltar med Comic Sans. Ja, just det. När du i Silent Hill 2 Remake kommer till farmen som du är på... Precis innan du kommer in i staden så springer du förbi ett farmområde. Liksom. Där inne, i farmen, inne i en av byggnaderna så ligger en skylt där det står Silent Hill Ranch med Comic Sans. Du kan aldrig se den skylten med vanliga medel men om du öppnar spelets kod och utforskar fritt så kan du se den. Blueberry Team visste precis vad de gjorde. Ja, de, de visste de. Precis bara, vad de visste ju att folk skulle göra det här. De visste det. Men det är det jag tänker alltså så här, är, är vi redo att diskutera. Ja. Är vi redo att diskutera Silent Hill nu? Mm, jag tror det. För det alltså är så här Silent Hill 2 remaken jag hävdar ju, eller det här är ju nästan bekräftat nu Att det är inte en remake Det är en fortsättning Oj, det här Jag vill säga är... en sak nu om ett annat spel Men jag kan inte göra det för det är, okay. det är spoilers Men ja, oh, kör, kör, kör, kör, ja, men kör. Alltså, det, det, Jag är ju typ klar <laughs> Det är ju typ en loop Som pågår ja, mm. Silent till 2-originalet har hänt Mm. Och det bara går runt och runt och runt Säg inget mer än det här nu Säg, Spoila inte mer hur, hur du har kommit fram till det Okej, okay. ja Men det, det finns mycket att upptäcka i det här spelet Som ja. finns eh, bortom Spelets mainline story Precis. Det finns mycket att upptäcka ja. om, man, om man Liksom vågar utforska Simon till. Så finns okay. det mycket att upptäcka ja. Kan vi säga så? Ja, Ja, det tycker jag Team lyckas faktiskt få till det här tycker jag, trots att så mycket pekade på annat. Silent Hill 2-originalet är en spelupplevelse som inte bara utgörs av styltig gameplay och knäppa monster utan en känsla som infinner sig och håller ett fast grepp om spelaren rakt igenom. En otäck upplevelse som för tankarna till David Lynch, Alfred Hitchcock, Fjodor Dostoyevsky med allt detta i åtanke så är det fortfarande svårt att sätta fingret på vad som gör Silent Hill 2 till vad det är. Men Bloober Team lyckas ändå fånga det. Bevara det och på något sätt expandera ut det. Att sakta öppna upp originalets ramverk på ett respektfullt sätt. Och det ska de ha all respekt för i världen. För let's face it, det här kunde ha varit ett riktigt jävla vrak till spel. Men fan... Det blev ändå en helt Magisk, läskig Fantastisk, rysande Resa rakt Igenom jag älskade Varje minut Oavsett om jag bara utforskade staden Blev jagad av ett otäckt monster I ett mörkt fängelse Eller förlorade mig själv i någon av spelets Många magiska, cinematiska Cutscens Det här är ett av årets Bästa spel, punkt Slut jag, jag har inte mer ord att Nej. säga Nej men jag, jag Jag fattar, jag är också helt Golvad av det här spelet Sälen till två Originalet är väldigt kärt för mig Som alla Redan vet, det är redan Ett sånt fantastiskt och Fulländat spel, att jag var ju På riktigt oro, orolig Över vad en eventuell remake Skulle kunna åstadkomma för alltså, Hur kan man polera något som redan Är perfekt? Fint sagt det är ju så. Men skaparna av den här remaken har verkligen bevisat att de både älskar och respekterar originalet när de skapade remaken. För det är med yttersta respekt och finess som de har gjort om den här gråa och kantiga staden Silent Hill till ett levande och äkta ställe. De har på något sätt lyckats ta alla de fantastiska elementen som gjorde originalet till ett av mina absolut favoritspel- och bara fulländat dem än mer. Det känns äkta, rått och trovärdigt. Som jag nämnde tidigare. Jag tror att jag aldrig har, alltså aldrig tidigare slogs av vilket fruktansvärt öda Angela har. Förrän jag bevittnade den scenen i remaken. Alltså den känslan, den råheten. Den är så fruktansvärt gripande. Att man blir, man blir tårögd verkligen av hennes skådespelareinsatser. Den är diff. Den är fruktansvärt, den scenen. Det här är ett dystopiskt och fruktansvärt deprimerande spel. som verkligen sätter spin på ens värsta mardrömmar. Men god damn it, I love it. Vågar man säga att det är ett mästerverk? Det är ett mästerverk, men jag är inte liksom redo att säga att det är Du är ju liksom redo att bara sparka originalet åt sidan. Jag är inte redo att göra det. Jag tycker fortfarande att vi, eller alltså originalet är helt 10 av 10 för mig. Verkligen. Så jag, jag, jag ser dem jag betraktar dem som eh, syskon. <laughs> Alltså med peppar min smak är för kvinnor. Varför då? Äh, ingen aning. Mental inte samb. Ah! Oh! Vi skrattar då för fan. <laughs> Fint. Okej, nu ska vi till Malax. Malax. Va, eller att Malax ligger väl fan i Sverige. Nej, det ligger i Finland. Ja, det gör det. Vad heter Finlands längsta man? Mm. Han heter N och 90. En och nittio. <laughs> Den var dålig. <laughs> När går tingling och lägger sig? Elva. Men det är ordentligt. Nej. <laughs> Den var bra. Det här avsnittet av Paripixlar görs i samarbete med... X Gamers produkt X Zero Som är ett prestationshöjande Energitillskott, sockerfritt Dessutom, något som man kan Blanda ihop och hälla i sig När det krävs lite extra koncentration Inför den där jobbiga bossen Eller nattgib Som du höll på med förr i tiden jo, Gud ja, good times det var... Var, det, var det good times? Ja det, det var en annan tid va, då hängde man inne på Inferno eller... Ja, men ja precis. Inferno. Ja. Då kunde man hänga där en hel natt och bli så här mör i kroppen. Men ändå var du för då, ung för att dricka energidryck för den tiden. Äh, antar jag. Nej, det är ju 15-årsgräns. Ja. Jag var ju kanske 17, kanske. Ja, 16-17. Okay, ja. ja. Men då, ja. då hade jag ju behövt något sånt här. Ja, precis. Kan man ju säga. Det du håller i handen är alltså X-Zero från X-Gamer- och vilken smak ska vi testa idag? Ja, vi har ju som bekant då, testat en ny smak i varje avsnitt. Yes. Och nu ska vi testa wild strawberry and... Strawberry? Vad är wild strawberry? <laughs> Inte <laughs> det, smultron. Smultron, smultron, jo, smultron precis. precis. Fan, man, man låter helt efterbliven när man säger... <laughs> Vad är <betyder> det? <laughs> ja, men Vi gör som vanligt, då, att vi tar en liten shot och skål säger vi då. Och sen cool. så får det här liksom vara bränslet för det här avsnittet. Ja, får mm. vi se om det funkar då. Ja, det märker vi. Oj! Oh. Det, här, det här var som någon form av. Åh, oh, Vad gott det var! <laughs> ja, det var faktiskt väldigt gott. Det var som någon form av. Mm. Eh, fun light historia. Ja, ja, det var det. Fast liksom en. Fast det smakar äkta, det smakar inte sådär syntetiskt sött som många. Nej, precis, precis. Många typ läsker och safter mm. gör. Det smakar ju smultron. Och som sagt, ingen kolsyra utan den här, den här liksom rinner ner som vatten. Ja. Och man märker att när man har tagit en sån här att man... Eh, man blir ma pigg. <laughs> Precis. Problemet är att vi tar ju de här på kvällstid innan vi ska spela in podden <laughs> nu. så att Man brukar inte kunna sova efteråt. Det är det värsta. Den fyller det ju vackert. sin funktion. Ja, ja. Gud ja. Det gör den. Om du vill testa X-Zero tycker vi att du ska gå in på x-gamer.com Där kan du kolla in alla smaker som vi har provat också. Mm. Så ett stort tack till våra goda vänner på X-Gamer. Tack så mycket. Framtiden för Silent Hill. Har Konami nu lyckats andas nytt liv i den här serien? Jag tror faktiskt det. Även om jag samtidigt tror att vi kommer få ta del av både högt och lågt framöver. I, i Silent Hill 2-remaken hittar vi ju liksom blinkningar till både Silent Hill 3 och 4. Mest, mest 3, vill jag nog säga. Jag skulle gissa på att det är... Mest fyra? Nej, tre skulle jag säga. Ja. att Det är lite mer... Det är ju väldigt mycket hintar till Walter Sullivan. Fast det är ja. det i originalet också. Ja, men alltså hotellrumsgrejen... Mm. Jo, jag vet, är, Ja, det men... är mycket som pekar på att trean är nu. Då måste de äta ettan först. Men det, men det är det jag menar. Vad blir mest effektfullt? Mm. För att ettan och trean hänger ju ihop. Ja. Storymässigt, utan ja. att spoila nu. Ettan och trean hänger ihop. Vad blir mest effektivt? Att göra trean först. Eller att göra ettan först. Förstår vad jag vad menar? Att du kan vända på, på ja. det. Alltså, jag, jag hoppas faktiskt att de gör ettan. För jag skulle jag vill väldigt gärna spela det spelet. Jag tror att det skulle bli mer effektfullt om de gjorde en remake på tre först och sen ett. För då liksom mm. nystas det mysteriet ut på ett annat sätt. Alltså, liksom, jag tänker jag. att ettan förtjänar en remake. Alltså, ja, tre det, är det, inte... det kommer ju, det kommer ju rem mer remakes. Det är ju. Ja. Det är ju, alltså utan tvekan så kommer det mer remakes. Jag tror att de kommer göra 1, 2, 3, 4. Men tror jag att de gjorde tvåan för att testa vattnet lite? 100 procent, ja. För jag menar, gör man ettan, då måste du göra trean. De gjorde tvåan för att tvåan är det mest hyllade och mest nostalgiska mm. eh, spelet i serien. Och man gör det för att man vill testa intresset mm. för det. Och nu, alltså, det. Men det sålde ju hur bra som helst. Det sålde Det är ju jätte, det är väldigt riskabelt. Att ta just det spelet också. Men det är också mm. det som det var tvungen att vara. Liksom. Det kunde inte funkat med en remake på Silent Hill 3. Det hade, inte, det hade inte varit för alla spelat Silent Hill 2. Mm. Alla spelat Silent Hill 2. Ja, men Silent Hill, det är Silent Hill 2. Silent Hill är Silent Hill 2. <skratt> Dessutom får vi liksom snart också en tredje Silent Hill-film. Och det är ju Silent Hill 2. Ja. Och jag, jag blir mm. så här: här blir jag, jag blir så här: Lite fundersam. För vi har ju precis fått en ny tolkning av Scientist 2. Och nu ska du få en till. Och nu ska jag få en till. Nu börjar du låta som mig, Robin. Och det blir så här: Jag vet bara att jag kommer nog vara lite allergisk mot mm. det. Mm. För att nu kommer jag att vara vant mig vid nya James och nya Maria. Och nu ska jag få ytterligare en ny James och en ny Maria. Och sen så, så här, Och han ser åh. inte alls bra ut. Jag vet inte hur han ser ut. Jo, men jag, han. Nu i mitt huvud. Jag kan inte lita på det. Men. <laughs> <laughs> I mitt huvud så ja. ser han ut som Charlie från Lost oh, Han som spelar Pippin oh. Eller är det Mary? Eller är det Pippin? Det är, Eller Mary. är det Mary Det är Mary. De som man inte bryr sig om överhuvudtaget, Det är så Mary det är de man bryr sig om minst. Jag vill säga att de har Mario Pippin. <laughs> Vad gör de ens där? Ja, men det är Vad gör de där? <laughs> de är viktiga. Ja, men en sjunger för en kung. Ja, och som äter tomater på ett olämpligt sätt. Ja. <laughs> den är stor. Alltså, den enda hoven som, liksom som är viktig, det är ja. Frodo. Hobben. Den enda hoven som är viktig, det är Frodo. Hoben Frodo. Hobben. är inte så viktig tycker jag. Nej, men jag ska inte stöta på det. av nu! Jag ska inte börja. Men vad, vad känner du inför Silent Hill? För jag, jag känner så här. Jag ser fram emot fler remakes. Silent Hill 1, 2, 1, 3 och 4. Och jag ser fram emot det här Silent Hill F som kommer snart. Vad, vad känner du? Jag skulle väldigt gärna vilja se en remake på 1. Väldigt, väldigt gärna för Harry jag, Mason jag, Ja, för jag tycker att ettan och trean De har aldrig intresserat mig lika mycket som tvåan Alltså jag minns jag har spelat trean Ganska mycket mm. eh, Och var liksom helt fascinerad av trean När det kom liksom. Och jag minns att jag satt inne på Sällan till tres officiella hemsida och bara läste på. Jag saknar officiella hemsidor. Ja! jag saknar officiella det hemsidor. Det finns ja. inte längre och man kan Nej. lyssna på musiken. Och så var det liksom så här: den här bilden på henne när hon sitter i en rullstol och liksom så här mm. hänger eh, liksom lite snett så här. Hon cosplayer invalider. Ja, <laughs> men nästan så. Ja, ja. så här. Eh, Och jag är helt liksom besatt av den världen. Men alltså, ettan och trean har liksom, de har inte den här. Silent Hill känslan mystiken som tvåan har. De saknar det för den involverar andra människor. Förstår du? Ja, men, men alltså så här. Blueberry team. Mm. Tänk på vad de gjorde med Silent Hill 2. Absolut. Tänk vad de kan göra med de här ja. riktigt fuckade scenerna i Silent Hill 3. Ja, fast jag är mest nyfiken på ettan faktiskt. För det är ett ja, så okej. pass gammalt mm. spel att jag väldigt gärna vill se det i sånt fall. Där kommer de nog behöva ta sig mer kreativa friheter för att det ska bli bra, Ja, jag. men med tanke på hur väl de presterade. Ja. Alltså, hör du mig eller? Ja. Jag är typ pepp ja. på en remake. Det är fantastiskt, du, du är fan så sån här. Oh! kul att du, liksom, du är på remake-sidan nu. Liksom. ja. Ja, inte helt och fullt. Nej. Du gillar en remake, vad roligt. Vad kul, ja, för att det är tillräckligt gammalt. Man behöver inte mm. göra remakes på spel som är nya. Nej, det är Nej. sant. Nej, äh, men vad spännande. Mm. Säger den till två för er, allihopa. Ja. Nu ska vi hoppa raskt vidare till kvällens sista punkt. Filippa, vi har två nya Patreon. <här> vi säger välkomna till Sami och vi säger välkomna till Robin. Ja, men! Vilket fint namn. Verkligen. Det är så här. Vi har en grej som kallas för fördomsprofilen. <skratt> när vi ska göra vi ska bygga en karaktär baserat på <skratt> den här personens förnamn. Och det är alltså så här. Alla kände en Robin som liten. Nu ska vi fantisera på skoj hur vi tror att Robin Var Nej, vänta, är det, är det Robin Som har valt att få sitt namn ja, För doms profiler ja. Det är alltså mitt namn Okej, det här blir ju jättesvårt För jag känner ju dig Ja. Och jag vet ju Jag, känner, ja, ja. Alltså, jag vet hur du var Ja, Jag kommer utgå, ja, men vänta, lite, vänta. Jag kommer utgå lite Från mig själv Nej, också. nej, jag vill... inte, inte jättemycket, men lite Och sen har jag massa andra Robins Som jag känner när jag växte upp så jag kommer utgå från liksom alla dessa? Men kan jag få starta då? Ja. För jag tänker att jag måste få sätta spelreglerna eftersom jag, jag sitter ju med Robin ja. framför mig. Ja. Och det får ju inte vara dig. Det får inte bli för uppenbart att det är dig jag baserar på. Nej, Förstår du? Jag nej. vill ju inte basera det på dig. Jag bara vill ta namnet Robin, liksom. Mm. För mig är nog Robin en så här lite jobbig jävel i klassen. Förstår du? Ja, L det stämmer Lustig lust kurre, förstår du? Klassens clown. Klassens clown. Ja, men då blir det ju dig, Robin. Man hade, han hade garanterat en <laughs> sån här mössa med eldflames på. Alltså så här svart mössa med, som var broderad med oh. eldslåga på. Som kallas för den klassiska dampmössan. Var ja. han ett dampbarn? Det finns många Robin där ute. Som hade damp. Som, alltså hade bokstavs då det var måste. Ja, precis. Mm. Ja, Barnas som, som ni kallas idag är precis. Det ja. ja. Exakt, exakt. Ja. Men jag jag kände också många, många Robin under min uppväxt som var riktiga damt barn, mycket så kassa sten på rasterna Ja, jag tänker att Robin är så sula grus. Det liksom är mm. han sula grus mm. och han skryter om sin pappa. Och han, ja. han är en mini-version av sin pappa. Ja. Förstår du? Och, och pappan är också. Nej, men vad hemskt. Jag har en sak. Säg, jag har en sak. På något sätt så bara så här, Jag har liksom så här: minibilder som har skapats av typ så här: Bert. Ja. Och Svensson Svensson Inget fel med det, fel Och svin Sommar Jag tänker med att pappan är ett svin <laughs> Okej, okay, så Robbins pappa är ett svin Och Robin är ett svin Och Robin är ett svin också ja. <laughs> okay. här, kastas, här kastas det stenar <laughs> uh, Men då säger vi så här också uh, Att Robin hade uh, Mittbena mellan 94 och 98 Ja uh, Han hade ett uh, Spice Girls fotoalbum. Du vet, med fotalbum när man köpte och så satte man in bilder. Men Robin, du får inte säga din barndom. Jag måste ju utgå från någonting. Det måste ju utgå från någonting. Uh, gillade tribals mycket också. Ja, men hade han också så här... Uh... Intensiva tribal-år. <laughs> ja, det var mycket tribals men... på. Jeans, skjortor, tröjor. Mycket tribals. Ja, var det. men kan han också ha haft så här... Uh utan klang utan klang så, ja ja och minns du att det fanns liksom så här, det var poppis med så stora tröjor som typ var så här glansiga så att de både var silvriga och lila Fubo ja, ja, Men det var ju det var, märket, det sådana, var ju ja. Skorna Ja men det fanns Fubo tröja också. märket Fubo Ja det kanske är det var. förstår det bra. du ja, ja, om jag säger ja. så här silver och lila mm. ja. som typ gick i gick in i varandra i ja, en metallik ja, ja. färg liksom. Jag tror också Robin snattade i skolkafeteriet. Tror du det? Ja, det tror jag ja. 100 procent 100% snattade i skolkafeteriet. Ja, det gjorde han. Eh, och sen Hade så... han ett hänge. Ja, alltid. Ja. Ja. I ena örat, ja. Bara ja. ena örat. På rätt sida av örat. Och då menar jag att han är uppvuxen i en tid där det fanns en fel sida av örat. Ja, och det då... var viktigt för honom. Man, man brukade säga, höger är böger. Brukar ja. man säga. det. Liksom. Oh, det, det var så en jävla konstig tid och växte upp på, alltså, det, var, det, var så... det, det är så skvivligt. Alltså, vem skulle säga så där idag? Nej, ingen skulle säga så där idag. Nej, men vi är bättre. Vi är bättre, vi är, är vi bättre. Det? Jag tror att eh, Robin tuggade mycket tuggmij som barn och samlade på och klist, satt... klistermärken i eh, och hade album. Ja, jag tänker att han också var duktig på typ så Pokémon. Ja, kanske. Och kanske. Favori, favoritfilm som barn? Inte Die Hard. Nej. <laughs> En fantastisk film som man bör se en gång om året. Space Jam. Ja. Jag tror ja. Att han gillade Space Jam väldigt väldigt mycket och han älskade Nike-skor. Ja, jag tänker så här att Robin var ett lite så här bråkigt barn men som ändå hade talang. Jag tror att Robin var duktig på träslyd. Ja, det tror jag nog. Passar man inte där han... så ofta. Nej, men när han väl var där. Du vet han kunde förlora sig själv i vissa hantverk, liksom. Förstår ja, du? Snirklade. Ja, inte synlig. <laughs> nej, men, liksom, men det är här, äh, text, äh, här äh, sm smidat järn. Äh, ja, men liksom så, han var bra på det där. Liksom. Du, vad, någon hade, vad Mats hade delat i Discord. Nej. Att det fanns. Det var någon som hade gjort en, en iakttagelse att hos nästan alla deltagare i Lyxfällan så finns den här smidat järn... Ljusdaken. Spiralen. Spiralen finns på nästan alla väggar hos alla som Lyxfällan besöker. Det finns liksom en teori kring att det, det liksom hör ihop. Men jag... Vad är teorin kring om man har tillverkat en sån själv då? Jag vet inte. För det har ju jag. Har du gjort det? Ja. Ja. Du, <laughs> då kanske du har gjort det fri från förbandelsen, <laughs> tänker jag. Ja, men jag tror, det. Ja. jag tror det. För jag gjorde det. Jag gjorde den så? Mm. Brukade Robin vara populär på skoldiskarna förresten? Ja, jag tror att Robin var väldigt populär. Mycket, lång, mycket långtradare. Ja, exakt. Ma långtradare var det bara en lång puss. Ja, exakt. Jag tänker att Robin var liksom motsatsen till eh, Bert. Du? Mm. Men jag vill han var mer som jag, Klimpen. Alltså. Han var mer som Klimpen. fast jag känner väldigt starkt att Robin kom sent in i målbrottet. Det gjorde han säkert. Han var väldigt liksom så här, han var sen mm. i puberteten. Ja. Han var liten och därför kompenserade han det med att vara en större jävel. Ja. Med en svart mössa med eldflames på och var ja. allmänt dampig som, man sa, Men förr, också som, liksom som, som man sa för som man sa för tiden. Som man sa förut. Ja, tiden. Ja. Länge, ja. Men också så här mittbena och kaps bak och fram. ja. Liksom. Mm. ja men det, det, det var svårt men att va, göra. Men det vad gör alltså... Robin idag? då? Idag? Jag tror att Robin har ju mognat på sig. Jag tror att han, jag tror att han gillar att skapa avancerade pastarätter. Tror du det? Ja, det tror jag tror jag. tror att han fortfarande han har anammat sitt hantverksintresse så han är definitivt en handyman av något slag. En handyman som gillar pasta. Ja. ja. men det tror jag. Två barn. Ja, två blonda bla bland barn som heter typ så här Nelly och Tindra ja. som han har ja. med eh, Jenny eller Sandra. Ja. Och ja. de har varit tillsammans sedan eh, skoldiscot i nian tror jag. Där första långtradaren för det. Ja, ja, för att de de har hållit ihop. Ja. Alltså så här, jag tror fint, att Robin fint. var lite trasig i skolan men han <laughs> Han sökte bara trygghet och han fick det i Sandra. Fint. Och liksom mår bra och har en snickerifirma eller något. <laughs> det var svårt att göra på mitt namn. Ja, det var uh, väldigt svårt. Svår. <laughs> Hoppas du är nöjd, Robin. <laughs> eh, om du vill ha ditt namn behandlat och misshandlat på samma sätt <laughs> oh, så fyll. bli medlem på Patreon. Patreon.com eh, och skriv en rad till oss att jag vill att mitt namn blir misshandlat i er podd. Så fixar vi det till dig, såklart. Det var Silent Hill 2, Filippa. Nästa avsnitt ska vi göra någonting helt annat. Ja, då ska vi se. Det blir retro. Det blir retro, Det blir retro för vi har spelat Final Fantasy 6. Spännande. Ja. Vi frågade er, lyssnare, vad ni ville ha. Och ni sa... Mer retro. mer retro. Så då kör vi mer retro. Eh, vi avslutar, eller vi kör ett julavsnitt tänkte vi, om vi hinner eh, med Final Fantasy 6. VI. Mm. Lite julspecial. sen blir det årsavslutning, och sen vet man aldrig vad som händer. Nej. Nej, spännande. det blir bra. Ja. Det här gick ju bra. Det är jättebra. Jag är jättenöjd. Man är alltid um. nervös inför sådana här avsnitt när man ska liksom ta sig an samma mosdodomspel. Mm. Så man tänker så, Åh, hur ska jag få ut allt jag? tycker. Men är, är det här ett av de bästa spelen i år för dig? Men alltså, jag vet inte. Jag vet inte. Kanske. Den är, den är, den är absolut på min uh, topp fem. Ja. Uh, jag har inte ens spelat fem spel i år. <laughs> vet du vad? Jag har, jag har skrivit ner hur många spel jag har spelat i år. ja för jag gissa? 20. Ja, det är ungefär 20. Ja. Tror jag. Det är helt ja. sjukt. Vad gör du med tiden, och vad gör jag med tiden? Jag sover inte, Fripa. Nej, det är det väl det. Är I don't sleep. Men jag är en hard worker. <laughs> ja, men det är väl jag också. Jag har snart två jobb, dessutom. Det är mm. liksom. Ja, vad gör Secretos. man inte? Secrets. Yes. Mm -hmm. uh, tack så som är att som är det som På det som är det som är det som är det som är det som är det vi har snart igen. Det gör vi. Puss på er. Puss på er. Aj. Hej.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 Ge oss gärna ett betyg i din podcast, Spelare. Det betyder jättemycket, jätte, jättemycket för oss.